Руйнувалася цивілізація. Тим могутнішим божеством я став. До мене приходили на пораду. Це стало неодмінним ритуалом посвячення. Певно, так само було і в інших світах. На щастя, вони не знайшли ні землі, ні тіксани, ні… Найімовірніше, що вони зникли раніше. Я, певне, останній з храмів майбутнього. Та й мені залишилось уже недовго. Навіть коли б ти, людину долі, не прийшла». Знання моїх господарів були величезні, проте ніхто не може змагатися з вічністю. Моя влада з часом ослабла, ти її відчував, та й то вже дуже слабко поблизу мене. А тепер вона зовсім зникла, ти вільний. Терай вийшов з кола вслід за Лео. Ніщо вже його не тримало. Він звів у гору карабін і вистрілив у вівтар. «Бачиш, я не можу більше тебе зупинити. Зараз ти знайдеш за вівтарем двері». Захисний механізм там теж уже не діє. Ти зможеш зайти. Тирає виліз на вівтар, побачив двері і відчинив їх одним поштовхом. Слабкий промінь ковзнув перед ним по підлозі і немічно погас. Захисне поле виснажилось. Він зайшов до велетенської зали. Вздовж її стін тяглися ряди численних блоків, зроблених з невідомого металу. В центрі зали, на зрізаній піраміді, під прозорою баною лежав величезний мозок. «Так, ми були велетами, земляне. Візьми свій лазер і цілься краще, прошу тебе. І не переймайся докорами сумління. Так чи інакше я все одно скоро помер би. Посилання сенсорів у майбутнє вимагає неймовірних затрат енергії, а в мене її залишилося зовсім небагато. Останню я витратив на тебе. Я знаю, ти мудрий, і сподіваюся, що ти зруйнуєш і електронну апаратуру» аби ніяка раса не збудувала подібних храмів. Але я не можу пророкувати майбутній раз. Цілься точніше і... Дякую. Тирай натиснув на гудзик лазерного пістолета. Пролунав глухий вибух, і зала наповнилась запахом паленого м'яса. Тоді він почав шалено шмагати променем по стінах, плавлячи щити, спалюючи з'єднання, підриваючи блоки, поки виснажилася остання батарея але довкола уже були безформні, спотворені, сплавлені купи металу. Він і Лео будуть останніми, хто спізнав цей жах проклятого знання. Потім вони вибралися з храму. Жорсткий головний біль повернувся, і Тарай пришвидшив крок. Він ішов машинально. Його штовхала лише одна думка. Втікти від цього зловісного місця, де їм довелося пізнати свою долю. Лео жалісно стогнав на ходу. І цей майже дитячий плач був так невластивий йому, що в інший час Терей не стримався б від сміху. Але не тепер. Він погано розумів, як вони повертались при світі ліхтаря через галерею, а потім через долину, поки дісталися до входу в печеру. Насилу назбирав трохи хмизу і розпалив багаття. Але й тоді не міг погамувати трепет у всьому тілі. Здається, Лео краще переніс психологічний шок. Тирай притяг його масивну голову собі на коліна. Нічого дивного, друже, що пухі цілими юрбами вкорочують собі віко. Мені не пророкували багато природ. І горя, і перемог. А що б я робив, коли у майбутньому на мене чекали самі тільки поразки і нудьга? А може, вони накладали на себе руки, тому що їм це пророкували? Чи така вже була їхня доля? Наскільки винні були вони у своєму останньому вчинку? Чи могли вони, дізнавшись про своє майбутнє, змінити його? Ні, я не метафізик. Я тільки нещаслива людина, в якої розвалюється голова. Якби вони хотіли жити, Фленг ще не зміг би напророкувати їх смерть. Тож чому вони кінчали життя самогубством? Що скажеш, Лео? Тобі це ще важче зрозуміти, ніж мені. Зачекайно. Чи не тому, що, приходячи до храму долі, вони отримували знання, яке штовхало їх на смерть? Чи не тому, що вони були до цього схильні? Фленгші міг їм напророкувати смерть. «О, Лео! Я заплатив би дорогою ціною, аби тільки все це забути. Тепер розумію, чому старий мак пив без огаву». Нарешті його здолав гарячковий сон. Наступні два дні вони, наче в кошмарі, пробирались підземним лабіринтом. Від нестерпного болю в голові тирає час від часу марив. Знову впадав у важкі роздуми і, не знаходячи відповіді, розгублювався – наче опинився в зачарованому колі. Коли вони вийшли на світло по той бік бар'єру, в нього вистачило сил покликати допомогу. «Лікарю! Він опритомнює!» Голос Анни вивів Тираї із заціпиніння. Він лежав у ліжку, довкола стояли Анна, Вертес, Жюль і Луїджі. «Де Лео?» Радісний Рев відповів йому. Відштовхуючи Жюля, Лев просунув до постелі свою могутню голову. І величезна лапа Несміло лягла лапрадові на груди. «Ну, голубе, можеш пишатись, нагнав ти на нас страху», – сказав Жюль. «Вісім днів марив, і чого ти тільки не намолов? Коли повірити тобі, то всі, хто пересіче бар'єр, схибнуться, як серде гамак і наш директор». «Таржон?» «Так, він заходив до тебе. Саме тоді ти розповідав, ніби зруйнував якийсь храм долі. Він пополотнів, повернувся додому і пустив собі кулю в чоло». Якщо вірити записам у його щоденнику, то він теж бував за бар'єром. Що ж до мене, то я туди ні за що в світі не піду. Клянусь. Тепер можеш іти. Але там справді було щось жахливе. Мабуть, найжахливіше в усьому Всесвіті. Штука, яка пророкувала майбутнє. І я її зруйнував. Але надто пізно. Тепер я знаю. І нараз він замовк. Що ж він знав? У пам'яті залишились тільки розрізнені уривки. Він набуде могутності, проживе дуже довго. Але образи були такі неясні, такі розпливчасті. В нього промайнула думка. Чудовисько. Тираєв вже не пам'ятав його імені, витратило останні запаси енергії. Може тому його пророцтва закарбувались так невиразно. Господи, якби він міг усе забути, якби це була неправда. От бачиш, знову мовив Джуль, ти просто марив. «Підхопив якусь болотяну пропасницю. Як ви гадаєте лікарю?» «Розумне пояснення, Жюлю», – відповів вертес. «Але в цьому світі є речі, які навіть не снилися філософам мислячих раз. Хто знає? Дайте йому тепер відпочити. В усілякому разі життя його в безпеці». Наступного ранку Тираєв все забув, окрім свого походу за бар'єр і храму долі. Але навіть це здавалося йому радше наявою, а кошмарним сном до того ж побаченим кимось іншим. Він знав лише, що чудовисько пророкувало йому майбутнє. От і все. Чому ж директор-стражонна клав на себе руки? Це лишилося загадкою. Тільки в романах усе роз'яснюється в останньому розділі. І тут несподівано надійшло повідомлення, що він тимчасово признається директором. І життя потекло своїм звичаєм. Робота, неприємності і прості радощі. Він був дружбою на весіллі Анни Телуїджі а наприкінці влаштував з молоддю змагання зі штовхання ядра. Так тривало доти, поки не прилетів новий директор, а разом з ним пака наукових журналістів. Якось увечері Терей сидів у своїй хишці і гортав журнали «Зорі і планети». Раптом його увагу привернула коротка замітка. Планета «Три Зорі Ван Паепа» переіменована. Віднині вона називається «Ельдорадо». Нам повідомили, що Міжпланетне металургійне бюро отримало обмежену ліцензію на експлуатацію ВАН ПЕПА-3. Ця планета виявилась такою багатою на метали і коштовності, що приватні підприємці, які досі працювали там, охрестили її Ельдорадо. Вона населена туземцями близькими до гуманоїдів. Саме тому ММБ змогло отримати лише обмежену ліцензію. «Ельдорадо, я повинен відкрити тобі твоє майбутнє на Ельдорадо». В його пам'яті замиготіли невиразні образи – пригоди, битви, кохання і горе. «Лео, пам'ятаєш?» Лев сквально похитав головою. Наступного дня Терай прийшов до нового директора. «Строк мого контракту через місяць закінчується», – сказав він. «Я не поновлюватиму його. Я полечу на Альдебарані, який прибуде на офір через п'ять тижнів». «Але чому ж, лапраде? Я знаю, ви жили не в злагоді з моїм попередником». Однак ви працювали чудово і багато зробили. Тому, незважаючи на вашу молодість, пропоную вам посаду мого заступника. Дякую, пане Томпсон, але я маю летіти на Ельдорадо. Ельдорадо? Де це? Не знаю точно. Це планета 3 зорі Ван Пеєпа. Новий світ. Там моя доля. Там його доля. Чи не доля вклала в його руки номер зір і планет, аби розбудити на мить спогад про майбутнє? А може, втомившись від офіру, він сам вирішив полетіти на нову планету. Хто знає. Майбутнє знову було приховане від нього, коли не рахувати коротких уривчастих картин. Лео чекав біля дверей. «Ми летиму Ельдорадо, приблизно через місяць, друже. Що ти думаєш про це?» Лео потряс головою. Він же нічого не забув. Він знав, що помре у тому новому світі, куди його кликав втирає. Але це станеться тільки через 10 років. Для його дитячого розуму 10 років були вічністю. Впевнений у своєму безсмерті, Лео блаженно позіхнув і розтягнувся на осонні. Для вас читав Костенко Євгеній. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуйте наш канал. Це допомагає нам створювати більше аудіокниг українською мовою. Дякую вам і слава Україні!